Слов'яни-руси були розбиті, але ще надовго, бо хто ж як не Перун дав у руки тих слов'янських дружин свій двосічний меч, вселив у серце жагу дерзань, бо немає перемог без дерзання, лише відвага і відчайдушність штовхають людину вперед, і Перун, тріпнувши вогнисто-золотим настовбурченим чубом, метнув синю стрілу над степами помор'я раптом у хмарах закружляла білими лебединими крилами лада, сердито махнула на перуна за ті його вчинки. Боги уміють чути один одного на відстані, і без слів здогадуються про думки своїх ближніх. Через те, що боги, тож лада розсердилась на брата. Що він тямить у житті людському? Коханні і любощі штовхають чоловіка до звитяги і утверджують його на землі. Так віддавно учили їх батько рід і матері рожаниці. А її чистолюбивий братець плекає в серцях людей гордощі, владолюбство, марнослав'я. Все те не тривке, відійде рано чи пізно, а натомість лишиться порожнеча. Любов, тільки любов і мир утверджують людину у вічності. Лада широко розправила білі крила, і закружляла над зеленими слов'янськими просторами. Нехай собі Перун воює, відбиває від напасників свою землю, а вона висія в серця людям неперебутну любов до цієї землі, до свого роду і народу. Хмари почали танути у голубій висі небес, зблиснуло сонце, сяйнуло діамантами у мокрому, задощеному молодому листі, десь далеко прогуркотіли громи. Перун погнав їх за смарагдові овиди. Князь Тург, волостель в полянській землі, що розкинулась на берегах Данапера, Дніпра ріки, від Десни до Росі, діждався часу, про який мріяли його пращури. Слава і Велич прийшли до нього несподівано. Хоча, правду кажучи, він і його рід давно на це сподівалися. Давно готували бі сувої ляного полотна для стежок, по яких мали прийти ці звершення. Перший день слави князевої зійшов на сході, як сонце, з того боку, де розкинула свої простори лукава хозарія, і не тільки лукава, а й могутня, адже підбила під копита своїх гарячих тонконогих коней двадцять п'ять великих племен і чимало малих народів. Уже більше двохсот літ вона прагнула накинути на шию вільнолюбних слов'ян смертельний зашморг із сириці. Захопив своїм кінцем він частково сіверян і радимичів, а також і полян. Поляни спочатку відкуплялись багатою даниною, складали її на високому узвищі, що здіймалося поміж почайною і гирлом бурхливої річки Киянки, яка збігала в почайну давали хозарам пшеницю, хутра, меди, полотна, копчені окісти, бочки сушеної риби. В останні дні літа від Дону, чи як називали цю ріку хозари Бузану, через Руське море вони прибували в гирло Дніпра і піднімалися до Києва. Ставали на почайні, все те забирали і знову йшли Дніпром через Руське море в Дон Бузан. Так пливли до переволоки, і уже волоками чи на конях перевозили Данину русів полян до свого стольного града і тиля. Та віднині князь Тур оголосив хозарам розмир'я. Велів називати себе Каганом, імператором, як називали хозарського володаря. Велів не давати хозарам Данини. Велів скликати вічі. На вічі пригадав киїмським мужам – як змусили хозари платити їм данину. Тоді поляни воювали з древлянами. Древлянські князі з роду Ніскиничів побудували на київських кручах свої градики і змушували полян давати їм данину. Але поляни піднялися на війну і вигнали деревлян. Не встигло сонце зробити один обхід землі, як зі сторони полуденної річки, що під Києвом відстугне, налетіла хозарська орда і побила полян, і набутки їхні побрали. І відтоді хозарські тархани припливали зі своїми воями на лодіях і ставали на почайні, і брали данину. Або прибігали зі степу, і також брали данину, яку залишали кияни на горі біля почайни. Та недавно біля Дніпра на Понизі з'явились хозарські втікачі. Князь Тур послав нарочитих мужів до них розпитати, чого тікають. І тепер знав, що Каган Хозарський Захарія, а найперше цар Бек Ханукка, пішли супроти свого народу і супроти Хозарського роду. Найперше цар Бек Ханукка, брат Бека, Обадій, змусив Каганів Хозарських прийняти віру в іудейського бога і віддати в руки йому державне кермо. Старі значні роди Хозарські збунтувались, їх не допускали до цієї віри і до влади. Тоді ханукка прикликав із заволж'я орди диких гузів, печенігів і угрів. І погромив цю стару велеможну знать. Решту відтіснув на околиці своєї держави. Довга і виснажлива війна йде всередині хозарії. Князь Тур сказав своїм мужам, «Не дамо хозарам данини». Кияни мовчали. Як не дати, прийдуть і погромлять гради й оселища. Полонять жони чад, так і сказали князеві. Не прийдуть нині, готуйте по мечу від дима, станемо усі на радь, ото й буде наша данина. А над почайною на горі замість данини поставте меч. Тоді на нас пошлють своїх воїнів ромеї, союзники хозарські, мовили мужі, не скидаючи високих соболиних шапок. Пошлемо на них дружину свою, Тур упевнено, близька очима. Тур гаразд розмислив над усім. Де взяти? Дружину свою треба мати тут, у Києві. Попросимо дружину у новгородців, хай йдуть у землю ромейську. Не буде у хозар тоді підмоги. Згода, княже. Вели мудрий наш князь Тур. Готуймо данину, помечу від дима. Велика радь збереться, ого-го, ого, увесь люд полянської землі. На хозар, до Новгорода шлемо сольбу, сольбу шлемо. Князь Тур іще не довершив усіх справ на вічі, мав дістати згоду і на сольбу. Так велів закон, в усьому мати згоду і раду віча. Але вічі вирувало, як данапер у грозову годину. Обтяжлива це робота для князя Тура, радитись у всьому з вічем. Йому простіше все самому зробити. Ось воно віче кричить, радіє. А чому радіти, коли ще хозарський меч висить над його туровою головою і стереже той меч у власному теремі Тура на Києвій горі його молода жона. Дочка Ханнуки, чечак, тобто квітка, мусив брати ту хозарку, коли з Ханнукою уклав ряд і мир востаннє, За Запорука миру ніби. Тур повернувся до своїх бояр, які ловили поглядом кожен його рух. «Кого пошлемо в Новгород?» – спитав князь. «Воєвода Ольма дорогу відає добре, хай йде!» – сказав статечно боярин Радмир. «Хай йде!» – відгукнулись голоси. Старий сивоусий кремезняк з високопідстриженим, як у простолюдина, волоссям твердо ступив крок вперед. «Іди, Ольму!» – сказав йому князь. Новгород уже два літа не шла Київ у своїх лодій. Наймолодша жона велеможного київського князя, яка дісталася йому від хозарського царя Бека Ханукки за меч, відчувала себе і обійденою своїми і слов'янськими богами. Коли турові люди привели її із червоного мурованого палацу в Ітилі до Києва, пообіцяла народити князеві багато синів-нащадків. Але ось уже сім літ – Відтоді минуло, а боги так і не послали їй дітей. Старші турові жони тицяли на неї пальцями, хоч, мовляв, і молодша від них, хоч і привабливіша Чорноока степова квітка Чичак, а князеві не може подарувати навіть точки. Смагляве в юнке тіло молодої княгині не приймало в себе сім'я великого мужа, бо була вельми підступною та лукавою. Чаїла в собі ненависть до них і до Града, і до всього люду, і до князя. З ухвалісті не знала меж. Надумала вознестись над ними і над усією землею, і намовила князя Тура вигнати усіх його жон із терема. Вона, чарівна степова квітка чи чак, хотіла одна владарювати в землі Київській. Бо ж дочка самого царя Бека, обранця Божого у землі Хозарській, знала, допоки житиме тут, доти і буде існувати мир і ряд між Києвом і Хозарією. Тож безборонно владарювала Чичак у палатах княжих на Києвій горі. Князь Тур повелів поставити новий терем для своїх жон і своїх дочок, а Чичак наказала дати всім їм роботу – прясти вовну, в'язати для князя теплі вдяганки. Згодом вони й для неї в'язали та мережили ошатні навершники і свити, гаптували золотою й срібною ниткою сорочки й обруси. Не сиділа й челядь у теремі, для всіх знайшла роботу мудра чичак. за всіма стежила сама, аби ніхто дарма не їв хліба у князевому дворі. Навіть свою покоївку, отроковицю Славину, яку тіуни взяли у двір з Почайської оболоні, не забула приставити до діла. За це двірська челядь зненавиділа загрибущу Чичак і прозвала її Лупкинею. Була вона жадібною до чужого добра, заздрісною до чужої слави й краси, і жорстоко карала тих, хто намагався якось уникнути повсякденної виснажливої роботи. Та скоро угледіла мудра хозарка, що всі її старання у теремі, навіть її любощі, уже не тішать могутнього князя Тура. Став засиджуватись у своїх старших жон, у розмовах-бесідах з ними почав шукати собі розради й забуття. Був чимось пригноблений якоюсь потаємною думою, якоюсь безвихіддю. Лупкиня Чичак боялась допитуватись, боялась почути правду. Сама Лебонь здогадувалась. Князь потерпав за нещадка. Було Турові уже чимало літ, а сина не мав. Собою був Тур доладний, дуже й у раменах, як усі києвичі, так що сорочка тріщала на його плечах, ходив тихо, хоч і швидко, як обарс. На широких долонях не виводились круті мозолі від меча. Той двосічний руський меч осторожив його землю з усіх боків, від Хозарського степу і від Ромейського подунав'я, від заздрісних славянських сусідів-сіверян, а найбільше від деревлян, які не хотіли коритися полянам. Владно державив тур у своїй землі. Звідусіль пливли і йшли до нього купецькі валки. Багаті торги шумували на подільських торговищах біля почайнівських узвозів. Та кому все те передасть? А вже перші сріблисті нитки переткали його довге до пліч русяве волосся, і дві глибокі борозенки не розгладжувались вже на перенісці». Тепер нові з'явилися, що під ковою вималювалися довкола рота. Конечно, бо створення людина. У володінні богів немає нічого вічного. Що народжується, те має і померти. Він знає це, але знає й те, що його земля не мусить померти.